Az állatomat általában nem viselem, és így levegőhöz jutok. A gyerekek megnyílnak előttem az írásaikban, meg a tantermi beszélgetésekben, és írásbeli körutazást teszek az amerikai családok életében, keletmenhetten nagyvárosi házaitól a kínai negyed szűkös bérlakásaig. Disszemlé vonul el előttem a megállapodottak és a frissen betelepültek serege, és mindenütt sárkányok és démonok leselkednek rájuk.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 Mi többiek inkább írunk. Fölhívott, hogy kiderüljön, hajlandó-e elmenni veled valahova szombat este? Idegesen várod a választ. Ha netán visszautasít, csak a magányos sziklaszilt vár rád, vagy a túladagolás. Közlöd vele telefonon, hogy ugyanarra a fizika órára jártok. Ő némi két tejel a hangjában, azt mondja, hát persze. Megkérdezett, van-e programja szombat estere? Van. Már régebben megbeszélted. Arra gondolsz, most nem mond igazat.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 A lány persze eljátsza kisded játékait, arra kért hívd fel a jövő héten, és akkor majd meglátja. No még szép, hogy meglátja. Otthon ül szombat este a tévé előtt az anyukájával, meg Edmanénivel, akinek be nem áll a szája. Te is otthon ül szombat este a tévé előtt a szüleiddel, akik soha nem szólnak egy szót sem. Lefekszel és arról álmodsz, hogy a jövő héten magasságos atya úristen, a jövő héten talán igent mond, és ha tényleg...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 Jonathan, az amerikai élet ilyen szomorú forgatókönyvének sohasem hallottam egy gimnazistától. És az amerikai nagyregény összes alkotó elemét elmondtad. Összetömörítette Theodore Dreisert, Sinclair lewis és F. Scott Fitzgerald regényeit. Ne tessék már hülyéskedni, tanár úr! Most már ismeritek a Mekkort életút fő motívumait.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 Egy vírslit szorított a felső ajka is az óra közé, bajuszként. A fején egy leveses táka. Előre nyújtott kézzel tisztelegve mondott, Zik, helyt! A menzai Clarence nem volt azonos a termivel. David egy másik asztal mellől figyelte, csöndben, mosolytalan arccal. Ebéd után megkérdeztem clarence egyszer majd felolvasja a leckéjét az órán. Nem, nincs ő neki semmi mondani valója. Semmi?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 Addig használja ki egy ember türelmét és pénztárcáját, amíg az illetőnek elege nem lesz belőle. Ennyi volt, Hanki. Kifelé, tűnés. Hanki megértő, és soha nem zsűrtölődik. Mindegy neki. Tudom, hogy engem is csak kihasznál, de hát mégiscsak minden beat költőt ismer, és szeretem hallgatni, amikor Barrowsról, Korzóról, Keroákról, Ellen Ginsbergről mesél. Arlene Dalbergről tudom, hogy Ginzberg egyszer Assisi Szent Ferenczhez hasonlította Hankit. Igaz, hogy bűnöző, igaz, hogy törvényen kívül, nem mindig csak annyit lop, amennyi elég a betevő kábítószerre. És soha nincs nyeresége bűnös üzelmeiből. Továbbá odafigyel arra, mit viszel. Hozzá nem nyúlna egy olyan darabhoz, amelyről látszik, hogy a családi égszerűjtemény része. Tudja, ha az áldozat valamelyik becses tárgyát hátrahagyja, az jó indulatot fog gerjeszteni, és csillapítja az eltűnt dolgok miatt érzett fájdalmat. És ez hozza meg hánki szerencséjét is.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 Jelentkezőkből nincs hiány keletmenhetten alsó fertáján. Herbert Hanki már nem mászik fel személyesen a tűzlét rán vagy az csatornán. Más módokon is be lehet jutni a tehetősek erődítményeibe, állítja. Például el se tudod képzelni, mennyi a homokos portás és szerelő a Park Avenue és az ötödik Avenue. A ügyesen kavarok és a megfelelő testet a megfelelő testtel hozam össze, engem is behívnak magukhoz. Sőt, ha kedvem szottyára, rá, nyugodtan be is verhetem a szundit egyik-másik lakásban. Annak idején, amikor még fiatal voltam, saját magamat árultam, és lekapogom, hogy nagyon szépen meg is éltem belőle. Egyszer ugye rajta kapott egy ilyen nagy darab biztosítási főnök, és már bele is törődtem, hogy egy évre bekasztiznak, de az meg utána kiabált a folyosón a feleségének, aki még Martinit is hozott, és végül édes édeshármasban kötöttünk ki az ágyban. Ó, a régi szép idők!